Jamen, jeg kan altså bedst sige duften af harpix, for det har jeg duftet før. Forstår du det? Det her afsnit det er lavet i samarbejde med Faxe Kondi og andet afsnit med Mathias Skislet det er på vej. Men i anledning af den netop overstået påske, så synes vi, at vi skulle have et lille specialafsnit, hvor i der også skjuler sig en konkurrence. Et lille easter egg, som det hedder i spil- og filmbranchen. Vi går sommeren i møden, og man kan derfor vinde en hummel strandhåndbold. Det er sådan en, som er lavet til, at man kan spille det på stranden og kaste den i vandet, uden at den øh, går i stykker. Den er signeret af Niklas og Mathias Gissel, og så kan man også vinde en masse ting fra Kondi. Man kan vinde en hoodie, en t-shirt, en drikkedunk, en sportstaske og lidt andre godter. For at deltage i den her påske konkurrence, så skal man lytte med i det her afsnit, og så fortæller jeg senere, hvordan man deltager. Afsnittet i dag det er optaget efter, Danmark slog Nordmakedonien op i Aalborg. og Vi skal høre en cocktail af historier fra Mathias Gissel, Kevin Møller og Johan Hansen. Men vi starter med en lille hilsen fra Niklas. Tusind, tusind tak for alle anmeldelserne. Det er helt overvældende, som mange som, øh, har givet at gå ind og, og skrive en lille anmeldelse om de tidligere afsnit, vi har, vi har lavet. Det, øh, det er noget, der gør os utrolig stolt, og noget, som også giver lyst til at, at, at, at lave endnu flere afsnit. Så det håber vi, vi, kan vi kan byde jer her i fremtiden, og så vil jeg selvfølgelig bare lige ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig god påske. Og så, så lyttes vi ved, eller vi ses derude. I dag der har jeg sådan set, så er det dig, der skal bestemme, at jeg har nogle kort i min venstre og min højre baglom. Hvad siger du højre eller venstre? Jeg siger, jeg tager venstre, så jeg siger venstre. Det er, venstre, det er min venstre baglom? Ja, det er jeg. Ja, ja. Så skal vi se, hvad der kommer frem her. Det er, et, det er et element, vi har med i podcasten nogle gange, der hedder Lyn Ja. Jeg ved godt, at det er noget helt andet <laughs> end Jamen, det er, nok. er du klar? Ja. Øh, du får bare et, øh, hvad kan man sige, en, en lille linje, og så bare, hvad der falder dig ind, du kommer i tanke med en lille historie. Der blev jeg bange. Okay. Øh... Der bliver jeg bange. Så skal jeg jo finde på noget rundt, med jeg tænker jo ikke uh, så meget. Jeg er bange er for... Uh, jeg har engang en, en episode, hvor du uh, ja, er blevet ja, skampt. Jamen, jeg har engang prøvet, hvor jeg, at, uh, jeg er lidt bange for kopper Og så ligger jeg i min seng. Og så er der en, der ser en æderkopper og skal fjerne den for mig. Uh, og det gør, hun, det gør hun så. Men i stedet for at fjerne den, så ligger hun ned i min seng. Og, det, og den finder vi aldrig igen. Så jeg, okay. har, jeg har sovet med ned æderkopper på et eller andet tidspunkt. Og det, det, det, det, det er sgu ikke rart. Hvorfor er du bange for at æderkopper? Jamen, de, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke særlig maskulin, vel, men, uh, men det er bare. Kevin. Hej Kevin. Du har været med, men kun er omtale, men nu ja. kan du få debut. Ja, <laughs> Hvad det, jeg har en højre end venstre baglomme? Øh, jamen venstre. Du tager venstre, altså min venstre baglomme? Er ja, din venstre baglomme. Vi prøver at dykke ned her. Og øh, på den her, der står der en afsked, jeg husker. En afsked, jeg husker? Øh, den helt store afsked, det var jo, jamen, det har jo været blandt andet Egert i Flensborg. Øh, den ramte hårdt på, på en eller anden måde fordi den også øh, han, var, han var en kolossal støtte for mig i en svær tid hvor jeg sad meget på bænken og han havde selv været lidt det samme igennem inden med Lars Christiansen også så det, øh, det, der drog jeg rigtig meget erfaring af og, og det var da meget vedmodigt øh, da, øh, da han smuttede der nu kommer du tilbage Gør, ja. <laughs> Kommer du tættere på ikke yeah. også? Er han sådan en, en, som du ses med uden for banen også? Nej, det, det har det ikke været. Ikke efter... Øh, stå, vi, altså, alle håndboldprogrammer og sådan noget, tillader jeg jo ikke rigtig så meget. Øh, mm. Så man må jo også prioritere. Øh, jeg var utrolig glad for min mine tre år med, med ham dernede. Og, øh, og vi, var, var, vi har været andre steder i vores liv. Ikke? Øh, han skulle hjem, og jeg skulle videre. Øh, men, men det, er da, det er da egentlig altid nyder at være sammen med, når vi så har været ude og spille golf om sommeren øh, til et enkelt arrangement. Så øh, har det jo altid været en fornøjelse. Det lyder godt. Skal du have en fra Højlund også? Ja, lad os komme med det. <laughs> ja, det er jo ikke mig, der bestemmer, hvad der skal ske her. Nej. <laughs> et mirakel. Øh, jamen, og blevet utrolig mange mirakler i, i Højlandsvand igennem sporten. Øh, et, et mirakel. For mig, det, er jo, det må være alle de oplevelser, man har fået med, og fået med i bagagen, som, som, som jeg bare priser mig selv lykkelig for, at få lov til at opleve, alle de gange, man har, man har kunnet fået lov til at bidrage til, til at vende en kamp, eller være, være en afgørende faktor, øh, om det kun har været en enkelt redning, hvor man har siddet på bænken i hele kampen, eller om det har været, hvad det nu kan være. Øh, alt sådan noget, det er sådan noget, der falder af hvis man siger, mirakel, det er alle de gode oplevelser. Et langt strakt mirakel. Ja. Og tillykke, en God kamp i dag. Jo, mange tak. <laughs> Hej, Johan. Ja, men øh, vi tager venstre. Tager er min venstre. Der er vel venstre hernede. Ja, det er det. Der står her, jeg havde sommerfugl i maven. Men hvis jeg skal nævne en specifik ting, øh, så synes jeg, at min slutrunde debut i øh, 2019, øh, hvor at, øh, jeg sidder over første kamp, øh, hans slimper har lidt belæggen. Jeg har trænet med hele, hele opstarten. Eller, eller jeg har ind til den 2. januar, tror jeg. Og trænet med hele, hele vejen op til. Og så er jeg over i, i Royal Arena i København, hvor jeg sidder over. Og egentlig er jeg forberedt på, at jeg skal, jeg skal, når vi kommer tilbage til Herning, jeg skal så hjem til Silkeborg, hvor jeg både. Så får jeg så ved i bussen, at han har få et rive og jeg skal blive skal, skal skiftet ind i truppen. Og, og så tror jeg det er to dage efter. Så står jeg midt i, i, i, i boksen i Herning, hvor der er... Ja, 15.000 tilskåret, der, der råber ens navn. Og, og så kan jeg tydeligt huske, at øh, da jeg scorede mit første mål, øh, der tror jeg, kommentatoren siger noget i stil med, at øh, VM-debutant øh, Johan Hansen og, og hele halen, den, øh, den råber som øh, mere, end den plejer ved øh, de forrige mål. Og det, det kunne jeg mærke, at øh, det gav sig ud i maven, og der havde jeg også et øh, sindssygt mange sommerfuld i maven, inden, inden jeg blev skiftet ind i, til den kamp. Var det sådan nogle sommerfugle, der også gjorde, at øh, man blev en smule shaky, eller hvordan? Ja, det, det kan jeg ikke afvise, at der var en del shaky, og, og, og håren i de rejser også, når man så kommer ind og får et tilråb. Så det var, det var et, et glædeligt minde, som, som også senere resulterede i et endnu mere glædeligt minde. Hvordan ryster man det af altså? sig? Altså, jeg kan godt huske, når man spillede fodbold, ikke, så når man lige får de første meter i benene og så videre, bolden er givet op, så begynder der sådan, så glemmer man det lidt. Hvordan ryster du det, er der sådan? Ja, men det er jo egentlig bare, når man kommer ind og så prøver at, uh, når man, man er i sådan en lille boble, når man er på banen, det er jeg i hvert fald, ja, man prøver ligesom at, man hører jo ikke rigtigt, hvad der hvad er tilskuerne og så videre, men, men lige den dag, der, der hørte jeg det hele. <laughs> men det var jo på en eller anden måde at fokusere på de opgaver, man har, og, og når man får bolden som fløjspiller så er det jo egentlig bare at den i mål. Så vidt så godt, der kommer flere gode historier fra de tre her lige om lidt. Men er du interesseret i at deltage i vores påskeægskonkurrence, eller påskeæg, ikke, hvor man altså kan vinde en strandhåndbold fra Hummel, generet Niklas og Mathias Gissel, samt en masse godter fra kondi, så skal du spise øre nu, da konkurrencen ikke kommer til at blive et opslag på de sociale medier. Niklas og jeg, vi har lavet en lille gruppe på Facebook, som næsten er hemmelig. Så lidt sociale medier er der over det alligevel. Men den er altså ikke mere hemmelig, end at du kan finde den og deltage i opslaget derinde. Den hedder Påskæg, bindestreg, Duften duftende harpix. Find den og deltage. Det er altså kun på Facebook, ikke på Instagram. Og lad os så komme videre. Vi fortsætter med Kevin Møller. Jeg husker vi, en lille anden anadote, Det er mere pinlig det er jo min, min allerførste reservekamp med Niklas, hvor, han, hvor vi spiller i GOG. Ja. Jeg var u 18, og vi var i Viborg og spil, og Peter Hendriksen døde med ryggen. Og Niklas står en helt forrygende kamp, og der var lige spørgsmålet på ham, om Peter overhovedet kunne, kunne spille, og om jeg skulle sidde med på bænken eller bag bænken. Og jeg får så lov til at sidde øh, bag ved bænken, øh, fordi det går okay med Peter til opvarmning og det hele. Og så kommer vi ud i øh, omklædningsrummet efter kampen, og jeg er, jo, jeg er jo lykkelig. Jeg har med de store gutter for første gang. Jeg øh, har fået lov til at få de enkelte træninger her og der, men, men det var den første tur. Og, og så i Viborg stadionhall så er der jo sådan en... Det er sådan, sådan en hestesko, man lige skal over en bænk for at komme ind til bruserne. Jeg går der med mit håndklæde hele nøgen, pur og ung. Og så er der lige sådan en lille plateau ekstra ned på den anden side, så jeg jo går ned der, sådan lidt og elegant ja. og lidt lidt lasket, lander ned i en vandpyt, og så rutser jeg ellers bare på det ben, og falder ned på ryggen. Røven i vejret smadrer skinnebenen ind i Nej. flisekanten, og det bliver fortsat ud med blod. Det bedste er så, at Peter Svensson, den tidligere stregspiller, han ligger på briksen og får behandling af fyserne. Han får så min røv lige op i hovedet, da han ligger med næsen nedad i det hul, der er massagebriksen. Og jeg rejser mig... Ekstremt hurtigt op igen, fordi jeg synes godt nok, at det var pinligt, og jeg skulle ikke vise nogen svaghed. Går ud i bruseren og står der med, hovedet, med vandet løb ned igennem håret og kniber en lille tåre. Ah, det, <laughs> det er lige før. <laughs> det var i hvert fald brusjælen, det ramte. Og så fordi det er en af de første, øh, første kampe, det her, lige helt, helt ja, der er helt ny. Der er faktisk et andre kort, der hedder, der blev jeg øh, ja, pinligt berørt eller generet. Altså det kunne godt være... Øh. Jo, men, øh, <laughs> jeg tror, den duft af, af, af, af lidt, lidt unge den sad i næsen på svenseren et par dage efter... <laughs> Tak, Jamen, det var tak. så lidt. Skal du have en til? Jamen, det kan jeg godt. <laughs> en uh, uforklarlig oplevelse. En, en forklarelig? En uforklarlig oplevelse. Oplevelsen. Altså, det er, måske, det er jo eller, uforklareligt, prøv at... Fordi jeg, jeg synes ikke helt, at man kan sætte ord på, hvor stort det er. Det var her, da jeg blev far her i, i marts måned i 2020. Det er jo, at man, man altså jeg kan huske, at øh, vi er derhjemme, øh, det er, der er 14 dage til, til termin, øh, og øh, min, øh, min kæreste, hun står tidligere op, øh, som hun ofte gør, da hun nu har været gravid, jeg sover længe, kommer hun op til mig klokken, klokken 8 eller sådan noget og siger, at jeg tror altså, det vil være nu. Øh, og man er sådan helt paff, du er lige vågnet, du ved ikke lige, hvad der skal til at ske. Uh, vi ringer til sygehuset og får at vide, at uh, der skal være så og så langt imellem uh, de her væger, hun har osv. Og, og jeg kan huske, at jeg er sådan helt, uh, helt ude af mig selv. Uh, jeg ved ikke, hvad så skal gøre. Jeg begynder at vande uh, blomster, og uh, jeg er sådan helt... Uh, og vi kan også efterfølgende har min, har min kæreste også grinet meget af mig. Uh, jeg er sådan helt... Jeg er helt en anden verden. Uh, og så sådan, kan jeg huske, så kører vi sådan en time efter, hvor jeg har sørget øh, for, alle planterne har fået vand, og, og jeg har fået været i bad og så videre. Øhm, og så tror jeg sådan, egentlig, på når vi er på vej til på Viborg, øh, hvor, hvor hun skal føde, at sådan egentlig går op for mig, hvad der egentlig skal til at ske. Øh, og så alligevel ikke, fordi når man så er i det, så er det jo helt øh, sensationelt og, og vanvittigt, at, ja, at der kommer sådan en lille væsen til verden, øh, som man nærmest stadigvæk ikke kan sætte op på. Og hvordan, hvordan gik selve fødslen, og hvordan var du en del af den? Øh, jeg sidder og holder hende i hånden, og, og får også... Øh, hun, øh, hun sidder og... Så hvad kan man sige? Jeg har hovedet helt op ved hende, og jeg bliver der hver gang, hun har væg, og så får jeg lige et tryk øh, på kinden. Og det, jeg var en boksepude i, i et par timer, øh, men det, det gør jeg gerne for, for, for at vi fik øh, den lille guldklump. Og hvad var fornemmelsen, da du kom hjem? Altså, jeg kan tydeligt huske den der... Når man så kører hjem, jeg ved ikke om I var på hospitalet et stykke tid eller sådan, men hvordan var det? Ja, der så var sket og I så kom hjem, hvor I bor. Jeg tror at i vores version har det, fordi I og med, at vi født i, i der i starten af Corona. Der var måske lidt anderledes end de fleste. Uh, vi kommer ind på, ja, hvad hedder det? Uh, patienthospitalet tror jeg, ja, det hedder, ja, hvor man ja. uh, efter det er et, et andet afsnit på hotellet, nej på hospitalet. Uh, og hvis er i, jeg tror vi er der i to døgn eller to overnatninger, og vi så kommer hjem og og egentlig er i isolation, fordi vi skal jo ikke risikere, at den lille, hun, hun bliver smittet med noget. Så får vi svigerfølgen på besøg, der bor i Skanderborg, ikke så langt derfra. Så de står udenfor og kigger ind ad vinduet og, og får se den lille. Vi skulle ikke risikere, at der var noget smittetilfælde eller noget, eller, eller noget lignende. Så, så det var meget specielt, men egentlig også meget rart, at vi var os tre, der, der fik venner til den nye rolle og, og fået, ja, fået få styr på de her rutiner, man nu engang skal have, når man får et barn. Får du stadig lov at sove, læ sove længe, så? Jeg tror, vi er en af de heldige. Hun, hun sover omkring 12 timer hver nat, så oh, jeg, jeg skal ikke klage. Perfekt. Hvordan er det gået med at flytte? Det har gået rigtig godt. Jeg har været rigtig glad for, at jeg tog det, tog det valg at tage til Tyskland. Det har været en, en stor drøm længe at få lov til at prøve sig af i en af de større ligaer, og, og så er den allerstørste efter, efter min mening. Det har været en kæmpe oplevelse, og så jeg har da, personligt har jeg, hvad kan man sige, min største udfordring har nok været i og med, at jeg er fra færdende, har jeg ikke haft tysk i skolen. <laughs> du uh, har dansk og engelsk. <laughs> ja, ja, præcis. Færdisk, engelsk og dansk, så, så jeg har uh, lige var lidt efter, men jeg fik heldigvis lidt undervisning inden, og kunne, uh, kunne nogle uh, sætninger, uh, jeg kunne begå mig på. Uh, men så er jeg altså i den situation, at i vores klub, der træner snakker engelsk, uh, og de fleste spillere snakker også engelsk. Så det er egentlig bare meget nemt, men, uh, men jeg vil rigtig gerne lære det tyske, og mm. også godt i gang. Tak, Johan. Tak for ja. Selv tak. Skal du have en fra højre også? Ja, lad os prøve det. Ja. Pludselig øh, blev jeg genert. Øh, det gjorde jeg i går, da, øh, da, vi skal, da der lavede en TV2-dokumentar om øh, mig og Emil, om det, der hedder Gulddrengene. Hvor øh, hele holdet så synes, vi skal se premieren øh, 1825 i fællesstuen. Og da de sidder den på, så smutter jeg altså, fordi øh, det kunne jeg ikke holde ud til at se på. Så hele holdet sidder og så øh, vores dokumentar, mens øh, jeg lige må gå ned på vejret sin en halv Skal du se den selv, så? Ja, jeg skal nok se den, men jeg skal ikke se den sammen med Mel Hansen og, og, og, og, og Landine Brødre. Er det noget, altså er du, bliver du tit -genert? Ja, det gør jeg måske. Jeg er lidt en genert type, men, øh, men ja. Men øh, jeg skal ikke se noget om mig selv, og især ikke med, med det her land, så de driller mig for meget. Ja, jeg har hørt lidt. <laughs> ja. Tak, Mathias. Split. Ja, tusind tak til Mathias Gissel, til Kevin Møller og til Johan Hansen for at dele lidt ud af deres lynhistorier. Det var fint at høre efter deres sejr op i Aalborg mod Nordmakedonien. Det her program, det var lavet i samarbejde med Faxe Kondi. I må have en rigtig god og strålende uge. Vi er snart tilbage med et afsnit med Mathias Gissel. Hav det godt så længe.